Jetzt ist an. Jetzt an. Gut, dann äh, willkommen zur Folge 57 des NewsBildcasters Podcast mit dem Max an meiner Seite und mir, dem Tobi. Genau, wie ähm, jedes Mal, fast jedes Mal. Manchmal gesellen noch Gäste dazu. Ja. Aber wir sind die Konstante in diesem trinkfreudigen whiskey podcast <lacht> Ja, nach zwei Wochen Urlaub, sage ich mal, oder Abstinenz unsererseits... <lacht> Du, ach, du hast gar nichts getrunken in den zwei Wochen? Nee. nee okay. Ja, das schön. Ich ja auch mal trinke nie Alkohol. Hast so du eine Reinigung, Entgiftung? hast Körper Ja, ich war eigentlich in Kur. Und hast, hast du mich nur Brottrunk so zu dir? Ja, Brottrunk ja, und Schüsselersalze. Oh ja, und Sauerkrautsaft. Ja. Okay. Mm. Aber Brottrunk wäre ja auch Alkohol. Ja. Die dekadente Version davon ist einfach nur noch Balsamico-Essig saufen. So <lacht> Guten Balsamico. Ja. Und ja, in reichen Kreisen macht man das. Ja, immer so ein Löffel Olivenöl, um auch die Speiseröhre <lacht> zu schützen, damit der Balsamico die nicht in den zwei Wochen vollständig wegätzt. Ja, genau. Fantastisch. So habe ich mich ernährt. Olivenöl, toll. Balsamico und Brottrunk. Ja, toll. Äh, nee, nicht ganz. Das muss ganz. gewesen sein. Du warst ja auf Seminar. Ich habe ja. mir eine Woche ähm, Urlaub gegönnt. Gönn dir. Ja. ja. Ähm, und da war ich unter anderem auch ähm, ja in der Destille von welcher wir jetzt die nächsten drei Wochen zehren, bzw diese Woche und dann noch zwei Folgen. Aha. und Ich war nämlich bei Schlürs. Slayers. Nee, ist ja im Deutel. Ja, am äh, Schlürsee. Schlüsselaneris. Genau, die brennen seit 98 glaube ich. da das Kann man, glaube ich, schon sagen, sind sie ziemlich der bekannteste deutsche Whisky, oder? Ja, ich würde auch sagen. Also, also Glenn Ellens, oder wie die heißen, gibt es noch? ja. Ähm ja, aber die sind halt ja fest in der bayerischen Tradition seit 1989 verankert. Ja. Ähm, ja, und hab mir da die Destilleme angeguckt und hab dann auch für unseren Podcast Pröbchen mitgebracht. Leider gab's den in Fassstärke nicht als 5cl Probe und äh 90 € waren mir dann doch zu viel für einen l. Für 0,5 l. Der war aber in Wie der Die Alt war der der war, glaube ich, acht Jahre alt. Krass. Ja. Nee, kann der, Doch, ja. Schon der war auf jeden Fall, ich habe da dann halt auch ein bisschen verkostet. Die könnten ja jetzt auch 16-Jährigen abfüllen. Kosten 230 Euro. 230 ah, Euro. Haben die echt? Nee. Okay. Ja, auf jeden Fall war der Fassstärke eigentlich der leckerste da der Verkostung. Aber wie gesagt, gab es halt nicht in kleiner Probe. Da habe ich halt den normalen, den dreijährigen mitgebracht. Die haben noch einen Zwölfjährigen, den gab aber auch nicht in Probe. Und dann einen im px fast sherry mäßig und einen im äh, ja, Ole Rosso. Mhm. Ja, jetzt gibt es auf jeden Fall erstmal den Dreijährigen. Hau rein. Hau rein, Heine. <lacht> Total cleverer Gag, den ich mir jetzt schon zurechtgelegt habe. Ja. Wenn ich gleich probiere. Das ist Meter, den Gag jetzt noch um zu spoilern. Weil der drei Jahre alt ist. Nee, ich warte noch ein bisschen. Bitte schön. Also ich muss sagen, ich war ja da in der Distille. Die mhm. hat mir sehr gut gefallen. Sehr nette Leute, aber das äh, ist in Bayern, glaube ich, eh so, dass die Leute einfach nett sind. Außer zu Ausländern. Außer zu Ausländern aber ich war ja Tourist. Ja. ja. Also so mit den Native People, mit denen ich ja. geredet habe. Die waren alle sehr nett. Ja, und die distille war auch echt schön. Man konnte für 6 Euro, glaube ich, hast du konntest du ja durchlatschen und hast mhm. nachher noch eine Probe gekriegt und so. Also von daher war echt ja. okay. Ja, aber jetzt riechen wir mal äh, in den Whisky rein. Ich habe natürlich mhm. eben voll den ganzen Teller Suppe gegessen. irgendwie Gut. So richtig Ja, so eine Gemüsesuppe halt. Ja, schön. Ist lecker. Hat übrigens 43% der Gute. Riecht sehr jung natürlich, ne? Ja. Es ist hart und in so eine süße, Ein ganz klein bisschen Kräuter finde ich dann auch mit drin. So eine leichte ja ein bisschen honigmäßig die süße ja ein bisschen süß honig ein bisschen karamell vielleicht weiß nicht. ja vielleicht noch ganz leicht und hat so eine kräutigkeit ja, und so ein bisschen, ein bisschen frisch ja. ja so blumig frisch so. Hm. macht mir gerade richtig lust den zu trinken ich habe gerade lust auf so einen whiskey Ja. ich würde jetzt gerade keine abgefahrenen Fass finde ich haben oder so oder auch kein Sherry oder Portwein oder da immer sondern so ja einfach mal das, so, was sowas unkomplizierteres ja. Ja, ja, nicht unbedingt. den gibt ja auch nicht so komplexen mit Sherry finde ich, aber einfach so mal so einen klar strukturierten. Ja. Weißt du? Ich würde sagen, wir probieren mal. Ja. Ja, schmeckt wie in der Destille. Mhm. Ich finde ihn unheimlich sanft. Ja. Und schlank, so irgendwie. Mhm. Also so, du spürst nicht, dass du viel im Mund hast. Nee, das stimmt. Mhm. Wobei der doch kräftiger schmeckt, als er riecht, finde ich. Also für so ja. eine Schmacke, du hast auch recht schnell auf der Zunge schon so eine leichte... Naja, die Süße kommt auch nicht so wirklich raus. Also ist jetzt nicht kräftig süß. Aber so eine leichte bitter, also ganz feine Bitternote. Ja. die Also trocken bitter halt, hast du? Mhm. So ein bisschen. Die ist ja auch im Abgang dann hell, finde ich. Und die hast du auch auf der Zunge schon recht früh. Also so die Süße geht recht früh. Also. Ja. Es schmeckt die schon so ein bisschen, aber Richtung Space halt, würde ich sagen. Ein bisschen. bisschen, ja aber ohne dass die Merkmale so wirklich ausgeprägt sind, das, das bleibt so alles noch halt sehr verhalten. Mhm. Gut das ist halt auch noch sehr jung. Wenn du jetzt den fast stärker, den älteren als gegen, da sind die ganzen Sachen, die du jetzt ein bisschen hast, halt mhm. wesentlich stärker da. Jetzt fährt er mal Gag, für einen dreijährigen läuft er aber ganz gut. Sauberten <lacht> ah. Lauf, den ganzen Tag schon eingelauft. Läuft bei dir, ja. läuft bei dir. <lacht> Ich finde ihn halt jetzt noch mal im Geruch sehr blumig, süßlich. Mhm, die Kräutigkeit hat fast so ein bisschen verloren. Ein bisschen, ja. <lacht> Und er riecht halt schon auch so ein bisschen so so ein bisschen malzig. Also wenn, ja, ja, ja. so Das riecht so. Wobei der der ja, riecht hat schon sehr klar nach Whisky, finde ich, recht ja. deutlich. Also da ist, weil da kein Fass finde ich noch drüber liegt, was da irgendwie sich in den Vordergrund schiebt oder so. Genau, der Ries spricht echt wie, ah ja, ich habe äh, Gerse, lass sie vergären, Brandy und fülle die drei Jahre ein Fass. Ja, richtig. Also, da ist wirklich fast so ein bisschen klar strukturiert. So ein ganz klein bisschen erinnert er mich vielleicht an den Macallan 12. Weißt du, weil der auch so eine klare Struktur hat. Ja. Der hat halt, gut, da ist natürlich noch ein bisschen da mehr Vanille mehr drin, drin und noch ja. mehr Holz, weil der älter ist, aber trotzdem ist er eigentlich sehr klar. Und dieses Vanille und dieses Bourbon Fässer, also das macht ja finde ich oft so ein bisschen, äh, ist ein feinerer noch mal. Gut, hier ich, äh, drin ist ja äh, kein Burden fast. Ja, ja, ja sag's ja, äh, ja jetzt. Ja, genau. Aber das ist nicht so deutlich oft wie Sherry jetzt, gerade bei Whisky, der jetzt nicht so super komplex ist, sondern eher einfacher. Da ist Sherry oft ja schon relativ prägnant drin. Ja, absolut. Das, ich bin auch gespannt auf die Sherry-Abfüllung, die ich damit habe. Also nicht, dass der jetzt schmeckt wie MacAllen, sondern, nee. dass er mich von der Struktur so ein bisschen daran erinnert. ist halt sehr also, klar, ja. Sehr klar und deutlich und bei Macallan 12 fanden wir das ja gerade für den Preis auch ein bisschen langweilig. Bei Macallan, wenn es richtig gut gemacht ist, wie bei dem 18-jährigen Macallan, ist dann natürlich ein, ein richtig spannend und und elegant und, und einfach sehr klar und ja. Ja. Gut, die legen, glaube ich, in äh, europäische oder äh, bayerisches ja. Eichenholz äh Ja, ist auf jeden Fall... Also ich finde nicht schlecht, ich finde ihn aber, also... Ich hätte echt gern von der faststärke mitgenommen. Die waren nämlich wirklich lecker. Wirklich, wirklich gut. Weil der hier ist im Geschmack ein bisschen... Bisschen wässrig. Ja, ein bisschen einfach. Dünn, ja. einfach ein bisschen auch. dünn, ja. Der Abgang ist recht kräftig, aber ja. auf der Zunge fehlt dem einfach noch was. Genau, ne? da fehlt noch so ein bisschen der... Ach. Auch wenn du den so im Mund bewegst, ist viel viel. Eigentlich, da passiert nichts. Da ja. sagt der mir, ich schluck runter, ja. Abgang. Abgang ist jetzt dran. Ja, und das war halt bei dem faststärke nicht so Der ja. hatte halt... Da kam halt was. Mhm. Das ist ein ja, bisschen ja. schade, aber... Kostet die, der kostet die normale Abfüllung ich glaube han 40 Euro oder so. Ja. Da gibt's halt echt spannendes. Da gibt gibt's spannenderes für die 40 Euro. absolut. Also gerade wenn man jetzt nicht oft Whisky kauft. Ja. Wenn man jetzt ständig, kann man den ich, Also auch. für den deutschen Whisky ist halt das echt ist okay. gut, schmeckt auch überhaupt nicht nach Obstbrand oder so. Ja. Ne? Die ah, haben ja, hab ja hab auch da irgendwie da. so super Brennladen uh -huh. da, so aus bayerischen. Aber erst zu fest, da rausfinden, wie viel Flaschen die so verkaufen, ja ich glaube der normal ist auf 100.000 Flaschen im Jahr limitiert. Krass. Aber ist ja auch nicht wenig, ne? Ist nicht wenig, vor allem die werden halt alle auch von Hand noch gefüllt und hm. Ja, ja. Die äh, haben haben die nur Whisky oder haben die Die haben auch noch so Whisky Liköre, ah. die kannst du übrigens saufen wie Wasser. Echt? Die sind irgendwie das ist halt Whisky hm. und dann hm. verdünn die den mit Wasser, geben dem noch ordentlich Honig zu und dann kannst Krass. du den echt ja, Machst du ungefähr eine halbe Stunde lang und dann bist du so besoffen. Ja. Ja. Mhm. Ähm, ja, und die sind irgendwie im Verbund mit einer Brennerei da in der Nähe und die machen halt auch viele Obstbrände und mhm. so ein Kram. Ja. Und Wodka. Und, Vodka auch. Ja. Wo man jetzt Wodka unbedingt machen muss in Deutschland. Ja gut, Kartoffeln. Ja, ja, und, klar. Auch, aber äh, okay. Ist ja auch quasi... Auch Getreide ja, oder Kartoffeln. Schmeckt ja jetzt noch nicht so viel. Wodka schmeckt vodka halt nicht. Geschmack beizubringen ist halt eine andere Nummer. Naja, gut, das verkauft du auch. vodka war ja auch mal so ein boom -Getränk. also ja auch teurer Wodka. Ja, aber Whisky ist halt schon lecker. Nee, aber die haben halt diese paar Whisky, äh, ja wie gesagt, den drei Jahre, acht Jahre Faststärke, zwei ja. Sherry-Abfüllungen, eine Portwein-Abfüllung, Ich glaube, das war es. Mir fällt gerade aus, wir sollten Trink noch mal Gin Tonic trinken. Ja, Gin Tonic, gerne. Und als ich mal in Luxemburg war, da gab es auch den Gin Mare, den ja. aus Spanien. Den wollte ich ja mal probieren, der war nicht so teuer. Ich wollte eigentlich ja in München äh, in eine Gin Tonic Bar, aber irgendwie haben wir nicht geschafft. Also wir haben uns äh, vorher was überlegt und haben nicht mal die Hälfte... Ja. Dazu später mehr. Ah. Ja, wo wir doch jetzt hier schon bei der leckeren Verkostung dieses Whiskys ähm, von Gerste gesprochen haben, kommen wir doch zu unserem Whisky-Wort. Whisky da haben wir ja letzte Folge uns ein bisschen über Wasser unterhalten. Genau, Und weil im Alphabet G nach W kommt, kommt jetzt Gerste. <lacht> so oder halt auch anders ja auf jeden fall ist natürlich der ich sag mal zweitwichtigste bestandteil nach wasser die ja, Gerste gut. im whisky also im single malt ja ähm, gibt hier auch noch roggen whisksky und mais whisksky der ist aber also ist einfach nicht mein geschmack kann ja. man schon mal so sagen ja ich finde den nicht so lecker Ich bin auch nicht so ein riesen Also Gerste ist schon mein liebster. Mein liebster. Ja. Ja, Gerste ähm, ist recht widerstandsfähig so als Pflanze. Wächst also auch in Schottland und Irland und also Kompost robust, robust wegen ja. auch einfach immer in der Nähe, also Alkoholische Getränke sind ja immer aus dem entstanden, was so da war in der Region. Ja, und, und da in halt in Schottland schon irgendwie seit tausend Jahren da wild Wildgerste. Ja. ja, ich nehme auch einfach mal an, ich vermute das jetzt mal, das hat mich so genau jetzt nicht eingelesen, dass Gerste auch wieder schon fähiger als Weizen zum Beispiel. Ja. Und deswegen haben die halt im Norden Gerste oder Roggen dann auch angebaut, angebaut, weil es einfach als Getreide zum Überleben notwendig war und besser oder überhaupt überlebt hat, was Weizen jetzt vielleicht nicht hingekriegt hat. Es gibt auch Winterweizen, oder? Der Wintergerste. Es gibt auf jeden Fall Winterroggen. Also Winter es gibt viele so. Bauern, die über Winterroggen sehen Oder es gibt auch, wenn du so biowein machst, dann ja, kannst du auch Roggen für den Winter in deinem okay. Weinberg sehen damit da der Boden locker bleibt. Wer Roggen sät, wird Roggenbrötchen ernten. So ungefähr. Naja, aber auf jeden Fall die Gerste. Deswegen seit ewigen Zeiten in Schottland schon äh, auch Und ja, Irland auch. Ja, In den Gerste, und beheimatet. Geht. Und dann kam natürlich irgendwann drauf, dass man daraus vielleicht auch mal was zum Beschwipsen machen kann. Ja. Zum Beispiel Bier. Bier ist ja äh, sehr, ja, Weizenbier, ja, Malzbier. so Ist ja eigentlich schon Artverband. Ja, ja. Gersten. Ist, Gersten Oder ist ja ein Bier einfach drin. Ja, Malz halt. Ja, ja. Gerstenmalz. Ja. Und... und, äh, Gerstenmals. Gerstenmals. und äh, Ja, dann geht's im Prinzip könnte man ja sagen, was dem Wein der Weinbrand ist, ja, dem Whisky, äh dem dem Bier das da, dem Bier der Whisky. Ja, so ungefähr. Also Rein von Zutaten her. So, wir kommen noch auf, da auf den Herstellungsprozess und wo sich das dann unterscheidet. Unterscheidet, aber prinzipiell kann man schon sagen, dass man aus der Gerste, die man dann ja einmaischt und äh gären lässt, das ist quasi eine Art Bier, sage ich jetzt mal. Ja. Fehlt halt der Hopfen, aber Ja, klar. Ähm, schmeckt wahrscheinlich dann sehr süßlich. Ja. ist ja auch so. Sehr wenig ist ja auch so, dass Kuchen. wir ähm, durch den ganzen Prozess des Einmaischens Zucker aus dem aus der aus dem Gerstenmalz mhm. lösen, der dann von der Hefe während dem Prozess verarbeitet wird und daraus dann der Alkohol entsteht, den wir genau. ja dann abbrennen. Richtig. Und Gerste hat halt einfach schön viele Kohlenhydrate. Genau, also schön viel Zucker, quasi. schön viel Zucker bringt schön viel Alkohol, vergärt gut. Vergärt gut. Riecht auch gut. Ich war ja da in der Destillerie und da ist na sind natürlich auch die Gerthanz und nicht ja. halt alles so, ja, so gerstisch, malzig, süßlich. Da ja. ja. die auch ihre Wässe da über den Tanks. Nee, leider nicht, ja. ja. und so hat man äh, sich in Schottland dazu entschlossen, daraus Whisky zu brennen. Ähm ja, Früher kam halt noch die Gerste aus den naheliegenden Feldern. Dann so in den 60ern rum viel aus England. Ja. Und ähm, ja, heute eigentlich auch überall her. Wobei ja. manche Distillen halt dazu übergehen, ja sozusagen... Einzellagen Whiskys zu machen, ja. die halt dann nur Gerste beinhalten, die nahe an den Destillen ja, ja herkommen. Ähm, ist aber also ich habe glaube ich sowas nämlich getrunken. Nee, kann man bestimmt aber bestimmten Leuten ziemlich gut verkaufen für viel Geld. Ja. Kann ich mir vorstellen. Ja. Ähm, ich glaube, äh, was ich mal getrunken habe, ist der Bio Malt von Laddy wo ich okay. gerade hier lese. Ja, da heißt so irgendwie Eile Bale oder so. Kann sagen, ich bei Biowhisky kenne ich mich nicht aus. Ja, bzw. es ist hm. halt Whisky. Ups, da vibriert Es halt äh, Whisky aus ähm, äh, wo die Gerste okay. nur von Eile kommt. Ah, okay. Ja. Und ist das tatsächlich nur so ein selbstgebrüht oder hat es auch haben die auch so Bio-Siege? so EU-Bio-Siegel oder so. Aber das weiß ich gar nicht. Aber das ist wahrscheinlich so schwierig, ja wenn du da zur Alkohol verarbeitest. Ist wahrscheinlich noch viel schwieriger, da dran zu kommen. Ja gut, gibt ja auch biowein Also du ja, müsstest ja. halt die Gerste dann biologisch anbauen und so. Das ist ja. wahrscheinlich echt ein bisschen komisch. Ja, genau. Dann gibt es halt noch so unterschiedliche Gerstenarten. Oder ja, also die zweizeilige Gerste oder die sechsteilige Gerste das ist dann forrang also auch die form der ehre ja. ja also die also wie viele Körner die halt einfach haben ja. und in schottland hat forrang die zweizeilige ja genau der der klassische zweizeiliger ja mit zwei Knopfleisten <lacht> ja und die gerste ist halt schon ähm, auch ein ich sag mal geschmacksgeber für ja. den Whisky, weil natürlich je nachdem, wo die Gerste herkommt, äh, da unterschiedliche Mineralien und äh, ja, je nachdem welche Geschmacksgruppen da auch dann war, wird sich das schon bemerkbar machen. Genau. Und dann vielleicht ist nicht im direkten Vergleich, wenn man zwei Gerstenkörner nebeneinander kaut, ja. aber in der konzentrierten Form, wie man es dann irgendwie dann, dann bei Whisky findet, ja. macht sich das durchaus auch bemerkbar. Genau. Ähm, ja. Ja. Was genau damit der Gerste passiert? Das klären wir in weiteren Whisky-Wörtern. Genau, in den nächsten Folgen. Beziehungsweise darf man schon ein bisschen spoilern. Wir werden bald ähm, ein Whisky- Feature machen. mit auch einem klar, podcast klar. Und dort ja. wird es auch äh, um Whisky für Einsteiger gehen. Da wird wahrscheinlich auch der Herstellungsprozess ein wenig beleuchtet, beleuchtet. Genau, aber parallel trotzdem führen wir auch hier in unserem Podcast die Reihe weiter im Rahmen des whisky -Bots. genau Ich weiß gar nicht, wo es dann weitergeht. Wahrscheinlich mit Torf. Ja, oder Torfer. mit Melzen. Ach, mit Melzen. Ja, ja mit aber Melzen ist ja dann schon ein Herstellungsprozess. Ja, richtig. Ja, dann vielleicht mit Torf. Vielleicht ich habe gedacht, Torf, Torf fügt Torf. man noch. Also man erklärt es erst Egal. Wir schauen es mal, wir baldoren das noch aus. Ja. Und ja, dann geht's äh, nächste Woche weiter beim whisky, -Bots. whisky -Bots. Fantastisch. Ja, ja. Hast du sonst noch was zum Thema Whisky anzubringen? Ja, in zwei Wochen ist wieder Stammtisch und ich habe heute ja. meinen äh, Whisky dafür bestellt. Ich sollte das auch irgendwann mal tun. Ja, dann kann ich dir noch einen empfehlen, den ich auch okay. ausgeguckt hatte. Ähm, ja, es geht, Thema wird sein äh, Rauch, aber nicht von Islay. Was ja dann schon auch äh, ich muss sagen, auch nicht ganz so einfach ist. Nee, aber ja, es gibt schon ein paar Dissern, da man will ja auch irgendwas Interessantes. Es kann ja nicht einfach nur irgendwas mit auch kaufen, sondern was spannendes. Ja, ich hatte jetzt ja im Stammtisch zuvor schon den Aaron äh den Sie rauchigen L. Weiß von dem Purga verschossen. Jetzt musste noch mal nach. und jetzt, jetzt habe ich, hab ich ähm einen Lederwick gekauft. Der ist doch, ich glaube, der ist von der Tauber Mauri. Sein ja Mann nur ein Geschenk bekommen, so ein, aber, aber haben wir auch mal hier probiert, so ganz jungen Ah, stimmt, zum ganz jungen Leddeyke. Der war aber auch so eine Abfüllung aus so einem Feinkostler, in Anführungszeichen. Der war ein bisschen schwach auf der Brust. Also der ist okay gewesen, aber der war doch sehr jung. Ja. Ich habe bei den Brothers in Malt eine Einzelfass-Fassstärken Abfüllung mit acht Jahren gekauft. Bei Brothers in Malt. Ja, die haben sehr interessante Sachen und schönes Design, muss ich sagen. Ist halt auch, ist glaube ich sowas ähnliches wie Tasting Fels. Ja. So eine kleine Ver Verbund da. Ja, bin ich sehr gespannt. Soll sehr lecker sein, habe ich mir sagen lassen. Ja, äh, mein anderer war ein Tomentol, oder wie man die ausspricht. Tomentol. Mm -hmm. ähm, die haben auch eine rauchige Abfüllung, die der Burner sein soll. Okay, Ja, die ja, kann gucken, ich dir empfehlen. Die ja. kostet, glaube ich, unter 40 Euro. Oh. Deswegen. Klingt spannend. Klingt spannend. Ja, ähm, ja gucken wir mal. Lass uns mal überraschen. Ja, am 14. ist, glaube ich, Stammtisch. Mhm. Übermorgen in zwei Wochen. Äh, ja, weil ja. Samstag noch der 31. ist und dann mhm. Mhm. ja, ja. Ja, ich bin auf jeden Fall am Start. Du auch noch, ne? Weil Football sure, ist ja noch ja. noch nicht, ja. also Spielen noch nicht. Genau. Im März und im April. Im äh, März nicht, da bin ich im Urlaub, aber im April dann auch noch mal. Ah, dann okay. ist erstmal bis ja August, denke ich, brauche Ja, ich werde ja auch einen sensorischen Versuch mit euch Stimmt, durchführen. Stimmt, ja. Das da habe ich heute schon äh, Material geordert. Dann brauche ich noch 20 Flaschen und muss noch irgendwo reines Koffein auftreiben. Ja. Ich denke mal, gibt es bei der Apotheke, oder? Ja, und selbstverständlich, gehst zum Arzt, Herr Doktor, schlaf immer ein. Ja, gehen Sie mal in die Apotheke und holen uns reines Koffein. Ja. Ach, jetzt werde ich auch noch angerufen. Egal, das ist jetzt nicht so wichtig. Ähm, ja, Thema Football, bist schon aufgeregt? Wegen dem Superbowl? Wegen dem Superbowl. Ich habe Lust, ja, aber... Tatsächlich bin ich jetzt nicht großartig auf, okay. aufgeregt. Ich bin emotional nicht so krass involviert. Also ich habe Lust auf ein gutes Footballspiel. Vor allem das letzte Footballspiel gucken dann erstmal vor September wieder. Das mir letztens aufgefallen. habe ich noch einen Late-Night-Tweet abgesendet in die Welt. <lacht> Und ja, irgendwie ist ein bisschen schade. Ja, man kann verstehen. Auf, dann kannst du aber LFL gucken. Ja. <lacht> nee. Aber das hat auch nur so bedingt sportlichen Wert. Ja. Aber äh, schlägt dein Herz nicht mehr so für die Seahawks? Wie? Ja, doch. Ich will schon, dass die Seahawks gewinnen. Aber die haben mir ja letztes Jahr schon gewonnen. Von daher, ich hätte mir auch im NFC Championship Game ein bisschen gewünscht, dass die Queen Bay Packers es schaffen. Einfach, weil Abwechslung schadet ja nicht. Ja. Also, gut, die Reigns können ruhig jedes Jahr gewinnen, aber... Ja abwechslung sonst schadet ja so nicht aber new england soll es natürlich nicht werden das kann es ja kein ja, mensch das kann äh, sich bei, keiner... bei verstand irgendwie wirklich wünschen ja, ja ich ja. würde auch gern gucken kann aber halt leider nicht weil ich halt montags um halb sechs arbeiten muss also aufstehen muss. ja durch kann, kannst es auch direkt durch Durchmachen, machen ja. ja dann hast du bestimmt den rest Puh. der woche voll äh, spaß ja Also wenn ich jetzt, glaube ich, noch 10 Jahre jünger wär, ja. nee oder äh, ja so mit 18 hätte, hätte ich das, glaube ich, gemacht, aber jetzt mit 25 ja. wird das schon ja. immer schwieriger, muss ich sagen. Ja. Ja, ich muss auch mal gucken, ich muss auch um 10 Uhr an der Uni sein. Das war ja, unbedingt. Okay. <lacht> und Vor 6 werde dann auch nicht im Bett sein. Bis schlaf ist wahrscheinlich 7, ja, 3 Stunden, muss auch mal sein. Geht ja, aber. Ja. Man ja so ein schwindlicher Student, man ist ja auch recht früh wieder daheim um 5 Uhr oder so. Ja. ja. Dann lege ich mich noch mal hin. Nein, ja, ja. Nee, ja, ja. So ist das. Ja, nee, aber ich habe schon Lust. Ah ja, ist ja, doch gut. Cool. Ja, Überleitung des Todes. Ich war ja auch ähm, bei einem Football-Fan in München. Ja. Und zwar wollte ich ja auf die große Bierreise gehen. Mhm. Ich wollte auch zur Crew-Ale-Brauerei. Ja. Und dann stand ich vor der Adresse. Und das war nur das Büro. Ah, ja. Was ich natürlich vorher rausfinden hätte können, ja aber ich nicht gemacht ja. Egal, dann war ich auf jeden Fall in einem kleinen, schnuckligen Laden in München, das äh, Bier Warner, mhm. wo mich ein sehr netter Kerl mit Seahawksmütze ähm, empfangen hat. Ja, und da haben wir dann Bier gekauft. So zwei Sixpacks, äh, zwei Flaschen pro Sorte und äh, ja, ein bisschen... Also insgesamt 12. Ne, sechs Sorten. Sechs Sorten, ja. Und wir haben jetzt schon ein paar probiert, die waren echt super lecker. Ja, das kann ich mir vorstellen. Vorgestern, glaube ich, eins getrunken. Ich glaube, war vorgestern Buet-Chipchulu oder so heißt das. Da sind irgendwie Haferflocken mit Faguan. Das war super geil dann haben wir einen q äh, schon probiert das war auch wirklich absolut überragend war wirklich so geil wie alle leute waren mhm. ja und der laden also wenn mal jemand in münchen ist soll ja. biervaner gehen ja es wäre auch mal gut wenn man hier an sowas dran käme ja der hat einen versandhandel aber dann ah. muss man halt versandhandel technisch versandkosten versandkosten bezahlen mhm. ja aber ja so eine bierprobe das ist auch noch was was ich mit dir vorhab gemischt ja. mal und man ja, wenn ich mal ja. paar Sorten probiert habe und so weiß, was geil ist, dann ähm, Ja. ich glaube, ja, du bist da ja auf jeden Fall auch für zu begeistern. Ja, auf jeden Fall. Bei unserem Umzug, der auch bald ansteht, wird es auch äh, Petrusbräu gehen. Ja, ist auch lecker. Ähm muss er frühzeitig hingehen, ne? Weil die haben oft mal nichts so. Wenn da halt ausverkauft ist, dann ist halt aus. Ja, ich war gestern noch also. und habe Sixpack gekauft. Ah, oh, ja, okay so war schon ein bisschen okay. bisschen dezimiert. Ah. ich habe gestern ja. äh, angefangen mein Zimmer zu räumen und dann musste ich ja, spielen. Ja, ähm, hab, das haben wir auch schon mal thematisiert. Ich trinke ja sehr gerne eigentlich Indian Pale. Ale. Ja. Und ist ja voll meins, auch nicht mal um also einfach weil es mir schmeckt, jetzt nicht unbedingt so krass unbedingt als Geschmackserlebnis, sage ich mal. Also ich müsste jetzt auch nicht das krasseste vom krassesten trinken, aber einfach so von der Art, wie das schmeckt, finde ich es sauge. Ja kriegt man nur hat schwer und nicht, oder ja, im Internet bestellen, dann wird es halt echt schnell recht teuer. Und ist halt auch meistens in so äh, 0,75er-Flaschen. Ach so, ja. Oft mal. Ich trinke ja zum Beispiel, waren es gern, also einfach so, das jetzt nicht überragend, so dieses äh, Sierra Nevada Pale Ale. Ja. Und das kostet echt in USA halt nichts Also so 6 Dollar ein Sixpack. Und da bezahlst aber, wenn du es im Internet hier bestellst, mhm. irgendwie 1,50 die Flasche. Hast du mal das... Äh in den PLL äh von Kraftbräu hier probiert? Nee, die haben das mal, ich, auch in so einen großen einen. Flaschen, ja. so ich habe da mal im Medika davor gestanden und habe gedacht, kaufe ich jetzt. Aber du trinkst halt, da brauchst jetzt? halt mindestens zwei Leute, weil du trinkst ja, ja. ja keinen. Ja, PLL ist schon, also ja. da trinkst du, da ist ja schon relativ. Trinkst ja 0,75 nicht allein. Ja. Ach Jetzt so ein, einfach so mal. Ja. Ja, das ist ein bisschen schwarz. ich hätte gern Wasser, weißt du, das sollte ich mal hier verbreiten. Ja, ist halt Weinregion hier. Ja. Ja, Im Real, ein... die hatten sowas ja mal, die hatten ja auch mal so eine Craft Bier Theke gesagt, so ja. von Braufrakt oder Faktum oder so. Ja. Die haben also kennen, da hab ab und an mal irgendwie auch sowas gekauft, aber das haben sie jetzt auch schon wieder abgeschafft hat, wahrscheinlich kein Mensch kauft, weil gekauft. kein Mensch kauft teures Bier. Ja, immer nur Bitburger, Stobi, die Griff. Ja. Obwohl das genauso teuer wie eine Kiste Perros Ja, klar. Nee, aber so so Da waren halt auch abgefahrene Sachen dabei, aber die waren halt ist nicht billig und oft halt auch in größeren Flaschen. Ja. Weil ich manchmal so ein bisschen probiert halt einfach. Ah ja, wie gesagt, ich bin da im Moment mich am ja, ein, ja. eintrinken. Und es also, wenn du sensoriisch bisher ja, mit Whisky mittlerweile schon ja, Fachmann, ja. Wein kannst du auch, dann ja. wird Bier für dich auch kein Problem sein. Ja spekt halt alles sehr immer sehr karamellig muss ich sagen ja. die biere die ich jetzt ja. im Moment so probiert habe alle ein bisschen süßlich karamellig ja. Kaffee wir könnten uns mal überlegen ob wir mal irgendwann nach Luxemburg fahren da gibt es im Grunde nämlich auch so eine Kneipe die haben so viel craftbier das hat nicht so ganz billig weil es halt Luxemburg ist und craftbier aber trotzdem die haben halt wirklich so 100 unterschiedliche biere glaube ich drauf stehen okay das der nicht und der Laden war irgendwie voll geil weil da lief auch die ganze Zeit dann so so rock metal gedünzen so und zwar so ein bisschen eher ja, alternativ zwar ganz geil eigentlich wir waren da einmal könnte man zwei, mal hin ganz interessant könnte man mal hin dann hat man auch mal eine andere scene als hier in trier ja. hey, hast du was gegen trier nee man kann ja auch einfach mal was anderes sehen. ja gerne und sehr schön im grund in luxemburg ja ja und dann noch großes neues thema in meinem leben du warst ja schon ein bisschen ähm Angefixt davon? Ja, Tobi ist schwanger. Ich bin schwanger? ja Du warst ja schon ein bisschen angefixt davon ja. von deinem Pädagogikstudium, ja, aber jetzt ja, ja, genau, aber ich jetzt... werde ich bald werfen. Ja. Äh, nee, und zwar waren wir in München in einem Comicbuchladen, die Comic Company. Ja, und dann habe ich mir ähm, den ersten Fables-Band gekauft mhm. ähm, und einen Half-Past-Danger-Comic, der über Brüste, Nazis und Dinosaurier geht. Ja. Also kindgerecht. Also kindgerecht, Leben. ja. Ähm, ja, und Fables habe ich eben den zweiten Band fertig gelesen. Äh, dann in einer Woche. Bis jetzt in einem Strudel, der nicht mehr Und jetzt äh, liegt noch ist. der dritte Band, den wir direkt auch noch bestellt haben. Ja. Zu Hause rum. Weil äh, ja Comics sind schon ziemlich geil auf jeden Fall. Ich habe eben noch äh, den zweiten Band von Elmgurs Swarm Thing zu Ende gelesen. Ja. Endlich mal, der ist auch ist auch richtig geil. Und dann habe ich jetzt noch bestellt äh One, and One Nights of Snowfall, das ist ja auch so Kurzgeschichten von Fables, die ja. hat irgendwie aber auch vor der eigentlichen Snowfall Snow Snowfall. Also okay. es geht auch, um, zumindest die erste, habe ich mal reingeblättert, geht um Snow White. Ich, ich glaube, die gehen noch alle um Snow White. Ja. Aber heißt auf Snowfall. Ja, die spielt auch zeitlich vor der Hauptstoryline Haupt Story von Fables. Fables. Deswegen habe ich die jetzt einfach mal gekauft. Äh, Fables, gerade noch mal so. Äh, es geht um Fabelwesen aus der ja, Geschichte Fables. Ja. Äh, die man halt so kennt. Vorher äh, ist auch halt auch der aus irgendwie. der europäischen Mythologie. Ge ist aber auch zum Beispiel ähm, jetzt im zweiten Band, den ich gerade lese, kommt auch Shere und äh, ja, okay. Bagheera vor, vom Dschungelbuch. Ja. Ähm, Ja, die leben halt im Exil quasi, weil ihr Fable Land äh überfallen wurde in New York und die, die keine Menschengestalt haben, auf so einer Farm, ein bisschen außerhalb von New York. Genau, also die Menschengestalt äh, wird über Magie quasi ja. äh den aufgezaubert Ja. Ja, und die erleben halt äh, ja, im ersten Fall äh, Band war so so eine Kriminalgeschichte, im zweiten Band, ja, ich will jetzt nicht zu so viel auch spoilern, ist so ein bisschen ja. Revolution, sage ich mal. Und ja, dann geht so weiter. Der dritte Band heißt, glaube ich, äh, äh, Love Story oder so. Hm. Oder ist nämlich Prince Charming dabei. Und das ist nämlich saugeil, weil alle weiblichen Prinzessinnen den hassen, weil der nämlich mit allen mit allem geschieden ist. Das yeah. ist total geil. <lacht> ähm, ja. Also ich habe ja letztens The Wolf Among Us gespielt. Das basiert ja, ja auch basiert da drauf. drauf da ja ja. auch schon von erzählt. Das spielt halt auch vor den der Comic-Reihe. Wie 10, 20 Jahre oder so. Ja, hm. ja ähm, interessant. Ja, ja und ich gibt's. bin jetzt auf jeden Fall auf dem Comic-Trip und werde auch ganz viel, wohl in nächster Zeit Geld für ausgeben müssen. Mhm. Ich hatte das ja auch... ich hab, ah ja, und was es noch bestellt hab, ist der zweite Band von Breacher. Also das zweite Buch, das gibt's jetzt noch mal in so einer nicht, nicht die normalen trade Tradepaperbacks, sondern noch mal in so ah, Büchern. Okay. Also, dann sind es halt einfach dickere. Ja. Das habe ich aber jetzt auch nicht in der Hardcover Ausgabe gekauft. Und mittlerweile denke ich mir, ach, oh, vielleicht soll ich nicht anfangen Comics in Hard äh, soll ich anfangen Comics in Hardcover Ausgaben zu kaufen, <lacht> weil noch mal geiler ist. Ja. Ja, ich hatte ja vor einem von Jahr oder so, ah, kein Jahr, mit dem Sandman angefangen. Mhm. Aber ich glaube, das war einfach nicht so ein guter Einstieg, weil... Ähm, Der Sandman schon voll abgedreht. Ist sehr abgedreht, das war aber ein Problem. Ja, aber auch alle um mich rum hatten das gelesen und haben halt, ja, ist so geil, oh, musst du das lesen, hey, wie weit bist du? Ja, und dann ist man so ein bisschen unter Druck. Dann ähm, hast du völlig versagt unter Druck. Und dann habe ich unter Druck völlig <lacht> versagt ich habe auf jeden Fall, ich werde das auch noch mal lesen, ja das ist auch äh, absolut, mhm. aber ist halt auch so ein bisschen so, wie als wenn du gerade anfängst, in der Schule lesen zu lernen und du ja. hast dann irgendwie ja. Faust okay. oder so, weißt ja. du, dann äh, man muss da erstmal ein bisschen reinkommen. Mhm. Vielleicht können wir da irgendwann was drehen, dann kannst du meine Ausgaben haben ich kaufe mir Absolut Sandman, ich weiß noch nicht genau gibt das immer. jetzt in einem Buch? Oder ja wo? gibt es schon länger es gibt auch zwei so riesenbände da das ultra abgedreht da okay. sind halt wirklich also es gibt noch mal so die absolute bände die sind noch mal ein bisschen krasser. und auch hardcover und so und dann gibt' es noch mal irgendwie so Sandman omnibus zwei Stück. Und der sind ja keine ahnung das sind ja bestimmt 1400 Seiten. die müssen ultra riesig sein die sind echt so groß irgendwie so richtig dick Ja, die gab es auch mal mit Unterschrift von die Game, aber zwar war echt dann sehr toll. Okay, ja, vielleicht kaufe ich mir die dann auch. Ja, oder so. Ich sag nur, weil, ja Wobei, dann du hast sie auf Englisch, Sabrina ja. hast sie alle auf Deutsch ah, okay. und äh, dann noch mal die ganzen Omnimo... Ja, ja, mal gucken. Naja. Noch äh, gibt es auch viele andere Comics, die man... Äh, ja, die tatsächlich man ja geil auf jeden Fall. Es gibt unmengen an comics dies analysieren Ja, ich kann. weiß auch gar nicht, immer, ja, ich habe auch irgendwie 20 Comics jetzt und auf einer anderen Liste. Was ist der Vorteil, aber ich habe halt einfach ja, A Swamp Thing und A Preacher jetzt schon angefangen und jeweils zwei Bände, die wird es dann halt erstmal zu Ende führen. Die haben insgesamt jeweils sechs. Ja. Ich habe mir überlegt, also momentan liegt der ja mein Weinabo auf Eis, weil ich einfach nicht dazu kommen, Wein zu trinken. Okay. Ob ich, ja ob ich einfach so grob den betrag dannmonatlich ja. zimmer momentan erstmal ja ich komme schwer in der saison werde ich auch noch weniger zeit haben wein zu trinken ja. und dann wird im ich habe halt noch sechs sieben flaschen rumliegen und die, ich komme Alter. ja ja wenn ich äh, umgezogen bin mit sabrina zusammen mhm. dann werden wir auch immer gerne essen we ja, fabrizieren ja, so was und dann kannst du gerne mal was mitbringen aber ich habe auch noch Bei sabrina oben da liegen jetzt auch irgendwie 20 flaschen oder so ja schaden natürlich auch ni mal eine flasche guten wein dazu und ja. zweifel aber wenn halt jedes mal mehr dazukommt irgendwann ist halt, auch, muss man mal ja, halt und ich habe halt, halt jetzt Stoppen. auch noch vier wenn ich die bestellt jetzt noch habe auch noch drei, vier flaschen whisky daheim. ja eben habe ich auch noch da das ist kann Diese die Flaschen auf und da trinke ich mal eine Flasche Wein, ja. dann das schon so reinhämmern. Also weißt du, weil ich habe wenn jetzt keiner da ist zum Wein trinken, dann Ja, da äh, trinkst du trinkst halt auch nicht. Flasche Wein ist bzw. du trinkst halt auch keine Flasche an zwei Tagen, weil Nein, dann musst du trotzdem ich, eine halbe Flasche Wein ja, trinken am Tag und ich trinke halt ein Glas Wein, wenn das ein Rotwein ist, und hab dann wenn ich jetzt dann hab ich ja dann schon einen Ja, ich Und trinke ich, halt mit Sabrina kann ich gut eine Flasche gut, das über halt zwei Tagen kriegen. Ja, geht das halt gut, aber alles. ich aber verstehe also allein ist halt ja. scheiße. Schwierig. Und ist mit Whiskey einfach einfacher. Ist mit Whiskey einfacher, wobei ich auch an den ich wollte schon äh, dich eh fragen, ob du nicht bei mir irgendwie was aus den Flaschen nachnimmst, weil wir auch echt so <lacht> Ja, ist mir Aber äh ist ähnlich. bei dir ähnlich. Aber wenn ne? wir jetzt noch mal Proben rumschicken für unsere Podcast Special folgen Dann Ja, wir dann geht's Ja, ich Uhr mit einer, das können wir Wie viel Uhr wir haben? Viertel Ja, ähm, genau, aber äh, Comics ja sind. Comics, da wird auch irgendwann mal ne, dieses so Jahr eine so kommen. Sein. Ich guck auch gerade, ich da echt mittlerweile ein paar Comics. Ist ganz so ganz wenig. Also da der ja, ja, ganze Fass ist nicht, aber und dem trau noch die Timundstrupi Bände. Ah, ich muss immer noch irgendwo kaufen. <lacht> das ist ja dann noch mal ein ganz anderes Fass, so frankobelgische Comics. Hm. Man könnte ja theoretisch wäre mir auch verleitet, mal Lucky Lux hat auch ultra großartig. Lucky Asterix ist jetzt gar nicht mal so neu. Ja, den ich ist, ist, ist schon, Asterix auch schon geil, aber irgendwie hätte ich da jetzt nicht so mir darf. Tintin ist natürlich völlig überragend. Ja, und weiß ich mir auch noch wohl, obwohl du auch, ja. du es auch ist natürlich der keine den Hobbs Sammelband. Oh, das ist der bessere. Wenn einem wenn einem mal nicht gut geht, man liest einfach mal 20 Seiten Kevin Hobbs Comics, da geht es einmal auf jeden Fall besser. Ja. Ist halt für mich gerade irgendwie das perfekte Medium, weil du hast irgendwie was mit bisschen Anspruch auch, ja. weil ich, Fables ist schon, äh, ja. äh, aber du kannst es halt mal eine halbe Stunde lesen und hast dann meistens halt einen guten Cut, so einen ja. Episoden-Cut. Ja, ja, ja. Und ich stehe halt gerade auch noch und lese auf dem Kindle gerade äh, American Gods, dieses Riesending und dann ist halt schon ein bisschen hat 400, 500 seiten ne? heftiger zu lesen. Ja. Wobei das ist ja tatsächlich eigentlich so ein bisschen ernst von der Idee wie Fables, weil da ja auch gut Götter, aber Götter, auch Götter und dann, Sagenwesen ja oder mit dem Wesen zu ähm, ja, als Personen auftauchen und auch in Amerika irgendwie so um ihre, Ja eigentlich äh, ihre Stellung, gut, ja. Äh, kämpfen oder ringen Ist auch schwer geil, ist halt nur nochmal irgendwie... Das ist nochmal ein bisschen anders, ja. Comics ist halt, du liest halt immer so Themen, Sätze pro Seite und guckst, kannst halt bei Bilder gucken. Das ja, das stimmt. Also es gibt auch Sachen, die... Viel, also Sandman zum habe ich immer ewig gebraucht für so ein Band, weil die, da ja. ist halt auch viel Text und, und man dieses, muss auch, auch, auch schwieriger Vielleicht mal zweimal lesen kann, ja. wenn es auch eigentlich ist. Aber ja, es gibt viele gute Comics und ja, auch jetzt mal ganz salopp, so Superhelden-Comics, Gehen halt auch an so Fragen, also an Fragen von von äh, Moral und so Sachen. Ich muss ja echt sagen, Superhelden-Comics interessieren mich überhaupt nicht. nicht. Also so Mann. dieses Batman, Superman, X-Men. Das ist doch die guten Sachen, da kann man schon mal... Vielleicht so äh, werde ich mal die Deadpool-Comics lesen. Das ist doch eher so ein ja. Antiheld. Ja, kommt halt immer drauf an. Also ich würde da jetzt auch nicht so die laufenden Storylines oder so verfolgen, aber da gibt's es halt immer, wenn halt echt gute Künstler irgendwo was zu dem mit den Charakteren machen, das ist eigentlich immer relativ interessant. Und so, ja, Batman The Long Halloween habe ich zum Beispiel. Das, das ist der von New Game, oder? Nee, der ist äh, von Jeff Löb, heißt der. Wie heißt denn mit dem von... Uh, die whatever Happened to the Cat Crusader. Ja, das aber stimmt. das sind tatsächlich nur zwei 24er-Comic-Dinger, also sehr kurz. Ja. Er hat nur zwei ausräumen gemacht. Aber trotzdem sehr gut, ist halt vom Chef. Ist halt vom Meister, ja. ja. Der hat auch gerade, glaube irgendwie einen Lauf, oder? Er ist dann nur am Publischen ja, ist, und ja. gerade vorn am Ist aber auch einfach geil. Das ist, ist glaube ich, so einer der besten zeitgenössigten Autoren. Ja. Und also. auch Sandman, ne? Sandman, nee, was, nee, Watchman war mal... Äh, glaube ich auf irgendeiner Liste der 100 wichtigsten literarischen Werke irgendwie von der Time oder so. Ja. Das Hitman könnte man da eigentlich auch einpacken. Also Leute, die gute Literatur mögen, die mögen auch gute Comics. Ja. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, Die müssen man sich nur mal drauf einlassen, das ist nicht immer so ganz einfach. Ja, aber sonst und sonst geht's gibt's ab ja im Thema Comic. Ja, schön. Was sonst noch was? Ja, ich hätte jetzt noch so ein super wunderschönes Thema. Wir waren natürlich auch äh, in Dachau. Ach so, okay. Ja, fantastisch. Eher zeitlich relativ passend war. Ja, stimmt. Ist ja 70 Jahre ähm, Befreiung von Auschwitz. von Auschwitz. Ja, äh, und wir waren letzte Woche äh, in Dachau, auch an der Gedenkstätte. Und ja, so viel ist eigentlich gar nichts zu sagen. Ich will jetzt da nicht irgendwie die Gedenkstätte beschreiben. Ich will nur sagen, ähm, ich finde eigentlich jeder Europäer, jeder Deutsche auf jeden Fall, sollte mal an irgendeiner Gedenkstätte da gewesen sein, muss sagen. Also ich bin auch nicht der Verfechter von, ja, wir müssen da langsam mal irgendwie einen Schlussstrich ziehen und dürfen da dran nicht denken mehr. Und äh, Wir sollten wieder anfangen, unsere Kinder Adolf zu nennen und so. Ähm, ich finde, da sollte jeder mal hinfahren, sich das mal anschauen. Mhm. Und dann sollte man schwer darüber nachdenken, ob man montags <lacht> dafür demonstriert, dass das armenland nicht islamisiert werden soll. Weil ich glaube, wenn du mal wirklich da warst, dann denkst du eher, wenn du nicht völlig bescheuert im Kopf bist, dass sowas nicht passieren sollte und dass man auch gerne flüchtlinge hier reinlassen sollte ja ja ähm, ja zu dem fluss kommen man natürlich auch kommen ohne vorher im kz gewesen zu sein aber sollte man auch am besten ja. zu kommen mhm. aber das noch mal äh, also wenn es halt so nicht raffst mit dem Riesenbalken, der dir vor das Gesicht gehauen wird, ja. sollte es eigentlich jeder machen. Ja. Ich finde ganz interessant, ich war seinerzeit dem heute vor 70 Jahren äh, gefolgt, auf Twitter. ja Weißt du noch, oder war das nicht heute? Äh, ja, das war das mit der Reispokromnacht. Der Account ist jetzt, glaube ich, heute vor 70 Jahren und hat es mit dem Auschwitz nämlich die Tage jetzt ja. auch gemacht und irgendwie fand ich das super interessant weil sich das im Twitter Feed mit so alltäglichen von heute also es war jetzt auch nicht der alte Lagerablauf war ja dann die, aber da war ja auch zum Teil so alte Lagerablauf noch bevor die, die Befragung dann stattgefunden hat ja. drin und irgendwie war es dadurch fand ich interessant in Szene gesetzt, das ist in deinem normalen Twitter-Feed halt so mit drin war. Und immer mal wieder, also ich habe das nicht komplett durchgelesen, aber immer mal wieder einfach so so Sachen mit drin waren, als wäre das nicht wär jetzt live am passieren, aber einfach, okay, es ist jetzt halt irgendwie hab vier und dann ist das und das passiert. Ja. Irgend sowas relativ also ich sag mal, so ein kleines Detail und das war vermengt mit ganz vielen anderen kleinen Details, die auf Twitter sonst jetzt so da waren. Das war ja das dadurch super interessant da ja. irgendwie. Also ich fand es voll abgefahren. Es wird halt dadurch lebendig, weil Es wird es tatsächlich lebendig. Ja. auch irgendwo ein bisschen ein klein bisschen greifbar. vor allen Dingen steht es nicht so allein, verstehst du, in in so einer Gedenkstätte steht es natürlich auch sehr allein und und also weiß du, nicht so verknüpft mhm. unbedingt aber da ist halt so verknüpft mit deinem Alltag und das finde ich irgendwo fand ich das weiß nicht irgendwie ja komisch, aber auch super spannend. Ja. Ähm, weil das hat auch zeigt, dass da trotzdem mehr ja auch so ein, so ein so ein Alltag auch auch da war. Ja. Was ganz schräg ist. Also es war echt irgendwie komisch, aber trotzdem ja, gut. Sag es jetzt mal so. Also ich ja. war wie ich auch sage, es war gut. Ja, ja, ja, Katrin, ja, ja halt interessant, faszinierend ja. irgendwie auf eine Art und Weise. Ja. Ähm, das ist ganz interessant. Ich habe noch letztens einen Artikel gelesen, dass in Israel jetzt so, also nicht wirklich, Bewegung, aber schon so ein paar, so in den letzten fünf, ne, fünf Jahren oder so so 20 Jugendliche, die ähm, die Nummer von ihren Großeltern aus dem KZ auch tätowiert haben. ja Das wird auch voll krass ist irgendwie. Auf jeden so, Fall, Und da ging es halt so ein, um ein Beispiel mit zum so einem Jungen, also wo der Opa auch irgendwie erst dagegen war. Also der Opa hatte eigentlich aber auch immer, hat so irgendwie, der war halt so beschrieben, wie die so darüber irgendwie in, in Kontakt waren, also da darüber auch gesprochen haben, Und dass der Opa eigentlich aber irgendwie auch immer mal so alltägliche Sachen erzählt hat mit so Lächeln, also ja, weil halt auch einfach alltägliche Sachen waren, die jetzt... Da gab es ja auch nur Zwischenmenschliches. Ja, ja, wo einfach so Zwischenmenschliches dann noch da war. Und so Sachen, das war irgendwie auch interessant. Ja, yeah. ja ich bin auf jeden Fall, ja, sollte eigentlich auch mal jeder in der Schule da irgendwie hinfahren und ist ja auch kostenlos mm. und sich das mal anschauen. Ja. Yeah. Ähm, gut, und ich sag Dachau war ja schon ziemlich schlimm, aber es ist halt immer noch gar kein Vergleich zu nee, jetzt Auschwitz-Birkenau nee. oder ja. so. Ähm, ja, da kann man eigentlich nicht viel zu sagen lustiger Fun Fact oder wo ich wieder denk, ja. irgendwie hat er ja das Museum Auschwitz äh, am 27. da komplett live gestreamt den ganzen Tag ja. die Veranstaltung. Konntest du auch überall gucken, außer in Deutschland, da war's auf YouTube gesperrt. Es. Ja. <lacht> da denkst du halt auch irgendwie, hä? Aber warum? Ja, weiß ich auch nicht. Das ist echt komisch. Dieser Inhalt ist in ihrem Land nicht verfügbar. Super, ja. Es ja. ja, war wahrscheinlich ein GEMA-Lied drin. Immer. Oder war direkt schwer, weil sie gedacht haben, da kommt Lied dann macht die GEMA-Stress. Toll. Ja. ja. Ja, mit diesen aufmunternden Worten oder hast du noch ein schönes Thema? Nee. Nee, weiß, nee, weiß nicht irgendwie. Es jetzt auch kein Thema, dazu heranziehen um mit davon irgendwie wieder abzulenken oder so. Ja. Also... Ich nee. denke, das passt einfach so. Lassen wir so stehen. Ja. ja Wir bedanken uns auf jeden Fall wieder fürs Zuhören, für die neuen auf Hörer, die Fall. wir eventuell haben. Wir äh, können so viel sagen, ich glaube, die nächste Folge wird es sogar live geben. Wenn mhm. das klappt nächste Woche, sind wir nämlich im Campus Radio Trier. Ah ja, ja. stimmt. Dann kann man uns sogar live hören mit äh, einem netten Menschen, Aus dem Trierer Studentenkreis. Außerdem Max. Richtig. Ja, in diesem Sinne. Ja, bis äh, nächste Woche. Und äh, immer schön Wissi trinken. Ja. Äh, wieder schauen, reingehauen. Mir fällt jetzt nichts ein. Tschüss. Ciao.